21. fejezet Pászer nem volt annyira lázas, hogy ne írhatta volna alá a rekvirálási parancsot, amelynek köszönhetően a királyság főorvosa biztosíthatta az orvosi kezelésekhez elengedhetetlen gumigyanták szabad forgalmát. Noferet az irattal azonnal a külországok hivatalába sietett, ahol a szeme láttára írták meg az utasítást a kereskedelmi expedíciók indulására. Kentvenc betegének az állapota nem aggasztotta, de meghagyta, hogy két vagy három napig nem hagyhatja el a szobáját, nehogy visszaessen a betegségbe. A vezíra szobafogságban sem pihent. Papírusokkal és fatáblákkal vette körül magát, amelyeket a különféle hivatalok írnokai küldtek neki. Egyre azt kutatta, hol vannak olyan gyenge pontok, amelyeknél Beltran támadhat. Elképzelte ellenfele lehetséges stratégiáit és lépéseket tett azért, hogy kivédje a csapásait, de nem áltatta magát. Tudta, hogy a kettős fehérház előjárója és a szövetségesei találni fognak más támadási pontokat. Amikor az intéző bejelentette a látogatót, aki ragaszkodott ahhoz, hogy fogadják, Passer nem hitt a fülének. Nem tudta, mire vélni a látogatást de úgy vélte, hogy nem küldheti el a vendéget. Beltrán derékban szűk, de a legújabb divat szerint készült drága gyolcs ruhát viselt. Maga biztosan lépett be a szobába, és barátságosan köszöntötte a vezírt. Hoztam önnek egy korsó fehér bort, kiváló uralkodó apjának Szétinek a második évéből való. Szeretni fogja. A vezír nem kínálta helyet, beltrán Beltran mégis fogott egy széket és leült vele szemben. Megtudtam, hogy beteg, ugye nem súlyos. Amarosan talpra állok. Ige, az a királyság legjobb orvosa ápolja. Én mégis intőjelnek tartom ezt a betegséget. Maga túlhajszolt, és ez nem csoda, hiszen a vezíri tisztség szinte elviselhetetlen tehertételt jelent. Hmm hívéve, ha olyan széles vállakon nyugszik, mint az öné. Annyi mindent beszélnek az udvarban. Mindenki tudja, hogy ön csak nehézségek árán tudja rendesen betölteni a hivatalát. Ez így van? Beltran elmosolyodott. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy sohasem fogok teljesen megfelelni neki, tette hozzá Pászer. Barátom, ez a betegség... Igazán jót tesz magának. Elrújjon el valamit. Ha magánál van a döntő fegyver, és ha olyan biztos abban, hogy meg fogja szerezni a legfőbb hatalmat, akkor miért bosszankodik azon, hogy én mit csinálok? Bármit tesz is, az nem több számomra egy szúnyogcsípésnél, de még a csípés is kellemetlen. Ha hajlandó engedelmeskedni nekem, is végre a fejlődés útjára lép, akkor vezír maradhat. A népszerűsége nem elhanyagolható tényező. Dicsérik a munkabírását, az egyenességét, az éles látását. Még hasznomra is válhat feltéve, ha elfogadja a politikámat. Káni, Karnak főpapja, nem helyeselné, ha ezt tenném. Csapja be Kánit! Ennyivel tartozik nekem, amiért keresztül húzta a tervemet. Magának köszönhetően gazdag templomi földek csúsztak ki a kezemből. Pedig a templomi gazdálkodás a multi pászer. A javak termelését nem szabad fékezni és szabályozni, hanem éppen ellenkezőleg a folyamatos növekedést kell segíteni. A növekedés... Biztosítani fogja az emberek boldogságát és a népek egyetértését? Mit számít az? Viszont hatalmat ad annak, aki ellenőrzi. Én egyre csak a mesteremre, bránírra gondolok. De ő is a múlté. Az évkönyvek szerint egyetlen büntet sem maradt eddig büntetlenül az országban. Felejtse már el azt a sajnálatos esetet. Törődjön inkább a jövővel! Kem folytatja a nyomozást, sejteni véli, hogy ki volt a gyilkos. Beltrán megőrizte a hidegvérét, de a tekintete elbizonytalanodott. Én mást gondolok erről, mint a rendőrfőnök. Már többször is majdnem megvádoltam a feleségét. Szélkészt? De hát ő az az asszony, aki magára vonta a Sphinx főparancsnokának a figyelmét, hogy megzavarja az eszét. Az összeesküvés kezdete óta engedelmeskedik magának. Kiválóan sző? Jobban bánik a tűvel, mint bárki más? Nincs félelmetesebb, mint a gyermekasszony, mondják az öreg bölcsek. Én úgy érzem, képes lehetett arra, hogy gyöngyház tűt szúrjon Bránír tarkójába. – Äh, ah, maga félrebeszél. – Szilkisznek szüksége van az ön vagyonára, de ön is az ő rabszolgája, sokkal inkább, mint gondolná. A bűn szoros kötelék. – Nem vagyok kíváncsi a szánalmas eszmefuttatására. Behódol nekem végre? – Ha ilyesmit feltételez rólam, akkor bizony elvesztette a józan eszét. Beltrán felállt. Ne próbáljon semmit se tenni Szilkisz ellen, sem pedig ellenem. A maga és a fáraúja számára már minden elveszett. Az Istenek testamentuma végleg kicsúszott a kezük közül. A meleg és illatos esti szél messze vitte a sivatag lelkét, a tavasz beköszöntét jelezte. Az emberek egyre később tértek nyugovóra. A szomszédok az ablakokból kihajolva beszélgettek, megtárgyalták a napeseményeit. Kem, megvárta, hogy a házakban az utolsó lámpásokat is eloltsák, és csak akkor tért le a dokkokhoz vezető kis utcák egyikében. A pávián lassan lépkedett előre, jobbra-balra forgatta a fejét, és gyakran fölnézett a magasba, mintha veszélyt érezne. Ideges volt. Olykor visszafordult, aztán hirtelen megszaporázta a lépteit, a núbiai a majom minden rezdülésére figyelt. Hagyta, hogy az állat vezesse a sötétben. A dokkok környéke csendes volt. A raktárak előtt őrök álltak. Kem és Kurtalábú egy elhagyott, felújítás alatt álló ház mögött beszélték meg a találkozót. A besúgó itt intézte gyanús ügyleteit, amelyek felett a núbjai hajlandó volt szemet hújni, cserébe azokért az információkért, amelyeket a hivatalokban ülő rendőrök nem tudtak megszerezni. Kurtalábu már kisgyerekkorában letért az igaz útról. Született üzér volt. Abban lelte a legnagyobb örömét, ha meglophatta a fele barátait. Memphis alja népének nem volt titka előtte és Kem már a nyomozás kezdete óta sejtette, hogy ő lesz az egyetlen, aki használható értesüléssel tud szolgálni a gyilkosról. Azt is tudta viszont, hogy nem szabad erőltetnie a dolgot, különben kurtalábú megmakacsolja magát, és örökre hallgatni fog. A pávián megtorpant, figyelt. A hallása sokkal élesebb volt, mint az emberé, és a rendőri munka még tovább fejlesztette az érzékeit. A felhők eltakarták a növekvő hold sarlóját. A sötétség elérte az elhagyott, kapuja fosztottan tátongó raktárt. A majom tovább indult. Kurtalábu nyelvét az oldotta meg, hogy szorult helyzetbe került. A volt feleségének jó tanácsadói akadtak, így aztán kiforgatta őt a nehezen összegyűjtött vagyonkájából. Ezért szánta rá magát kurtalábú arra, hogy eladja a legdrágábbat, amit eladhat, felfedi Kemnek az árnyékfaló kilétét. Hogy mit kért cserébe? Aranyat. És azt, hogy a rendőrfőnök szemet húnyon egy a szokásosnál sokkal jelentősebb üzlete felett, aminek a tárgya egy egész hajórakomány bor. Ezt a feltételt Kemnek még alaposan meg kell fontolnia. A pávján fájdalmasan felkiáltott. Kem először azt hitte, hogy a majomnak valami baja esett, de hamar kiderült, hogy téved. Gyilkos már ment is tovább, megkerülte a raktárt. A találkozó színhelyén nem volt senki. Kem nyugodtan leült a pávján mellé. Kurtalábú talán meggondolta magát. A nubjai nem hitte. A besúgónak minél előbb szüksége volt a segítségére. Telt múlt az éjszaka. Kevéssel hajnal előtt gyilkos kézen fogta a társát és magával húzta a raktárba. Felborult kosarak, üres ládák, szerszámdarabok. A majom utat tört magának a kacatok között, megállt egy halom gabonás zsák előtt. Ugyanazt a panaszos hangot hallatta, mint néhány órával korábban. A rendőrfőnök mogorván széthordta a zsákokat. Egy faoszlopnak támasztva, ott volt kurtalábú. Eljött a találkozóra, de az árnyék árnyékfaló kitörte a nyakát, nehogy feladja őt. Pászer próbálta megnyugtatni kemet. Én vagyok a felelős kurtalábú haláláért. Ez természetesen nem igaz, hiszen ő kereste fel magát, Védelmet kellett volna biztosítanom a számára. Hogyan tehette volna? Nem tudom, de. ne magát ezzel! Az árnyék falu megsejtette, hogy mire készül, kurtalábú követte és megölte. Az is lehet, hogy kurtalábú zsarolni próbálta őt. Há, annyira szerette a pénzt, hogy még ilyen őrültségre is képes lehetett. De ezzel ismét Zsák utcába jutottunk. Természetesen ön mellett is mindig kell lennie egy testőrnek. Intézkedjen, hogy holnap indulhassunk Közép-Egyiptomba. Pászer hangja már borúsabban csengett. Történt valami? Több aggasztó jelentést is kaptam a tartományi hivataloktól. Miről? A vízről. Oh, gondolja, hogy... A legrosszabbtól tartok. Noferet sikerrel hajtotta végre a kényes műtétet. A fiatal mesterember sérülést szenvedett, agyi erei sérültek meg, a jobb halántéka beszakadt. Egy háztetőről esett le, de elég gyorsan a kórházba értek vele, túl fogja élni a balesetet. A fiatal fiatalasszony kimerültségében elaludt a pihenőszobában. Az egyik segédje ébresztette fel. Sajnálom, de szükségem van önre. Hívjon egy másik sebészt, nincs elég erőm ahhoz, hogy műtsek. Különös esetről van szó. Szükségünk van a diagnózisára. A beteg szeme nyitva volt, de mereven nézett maga elé. A negyven év körüli nő drága ruhát viselt. Ápolt keze és lába is bizonyította, hogy jó módú családhoz tartozik. Az északi negyed egyik utcájában találtak rá. A földön feküdt. Az utca lakói nem ismerik. Olyan, mintha elaltatták volna. Noferet meghallgatta a szív hangját az artériákban, aztán megvizsgálta a beteg szemét. Ez a nő kábítószer hatása alatt van, állapította meg. Rózsaszín mák kivonata került a szervezetébe, Márpedig ezt a szert csak a kórházak használhatják. Azonnal nyomozást kell indítani. Pászer a felesége kérésére későbbre halasztotta a közép-egyiptomi utazását, és megkérte Kemet, hogy nyomozza ki, mi történt. Noferet betege ugyanis már nem ébredt fel a kómából, meghalt a túladagolt kábítószertől. A majomnak köszönhetően a nyelvek ezúttal is megoldódtak. A szerencsétlen asszony háromszor járt abban az utcában, ahol rátaláltak, és mindig ugyanaz az ember várt rá. Egy görög, aki drága vázákkal kereskedett, és az egyik szép házban lakott. Amikor Kem felkereste, a görög éppen nem volt otthon. A szolgáló helyjel kínálta a rendőrfőnököt, és friss sört hozott neki. Mint mondta, a kereskedő egy üzleti megbeszélésre ment a rakpartra. Hamarosan haza kell érnie. A magas, sovány, szakállas görög azon nyomban a nyakába kapta a lábát, amint megpillantotta a rendőrfőnököt. Kem meg sem moccant. Bízott abban, hogy a társa résen van. Így is volt. A pávián elgáncsolta a szökevényt, aki elterült a kövezeten. Kem a tunikájánál fogva fölemelte. Hártatlan vagyok. Megöltél egy asszonyt? Én csak vázákkal kereskedem, semmi mással. A nubiainak átfutott az agyán, hogy talán az árnyékfaló került a kezére, de a görög túl könnyű zsákmánynak látszott. Ha nem beszélsz, halálra ítélnek. Könyörüljön rajtam, váltsírossá a görög hangja. Én csak, csak közvetítő vagyok. Kitől veszed a kábítószert? A honfitársaimtól, akik körögországban termesztik. Őket nem ítélhetjük el téged viszont, igen. Erről a vörös tekintetű pávián kezeskedett. Elárulom a őket. A vásárlóid nevét mondd meg. Nem, nem, azt nem. Gyilkos súlyos mancsa a görög vállára nehezedett. A rémült kereskedő azután csak úgy ontotta magából a szót. Tisztviselők, kereskedők neveit sorolta, és még néhány előkelő embert is említett. Köztük volt Silkis asszony is.